כן, בסדר, היום המדיטציה תהיה טיפה אחרת, אז בטח שנקליט אותה. כן? כן. כי... לא תיתן לי את הכרית שלך, יש פה עוד כרית. הכורסה הזאת היא גדולה. כן, האמת היא שיש ספה שבדרך, זה חשש בה. אה, לא, אנחנו לא... אבל רגע, אתה רוצה... לא, עוד כרית, כן. קשור אליי. כן. קשה. אז רציתי להגיד שאני לא יודע אם כולם מעריכים את החשיבות של המדיטציה, אבל היא באמת חשובה, ואני רציתי לשנות טיפה, כאילו לתת עוד אופציה בעצם למדיטציה, ורציתי להסביר גם קצת על מה אנחנו בעצם רוצים להשיג במדיטציה. ו... ואיך אנחנו משיגים את זה. ואני גם רוצה קצת לדייק במונחים, כי לפעמים מתבלבלים, גם אני לפעמים מתבלבל. אז שוב, המונחים, אני מגדיר אותם כאילו קצת מחדש. זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים בעצם לפתח במדיטציה, זה מה שנקרא מיינדפולנס. מה זה מיינדפולנס? צריך להבחין בין שלושה דברים. יש מה שנקרא attention או concentrated attention יש מה שנקרא peripheral, נגיד peripheral awareness ויש מדיטציה, أي, ויש mindfulness, סליחה. עכשיו ככה. מה היה השני? השני היה peripheral, לא משנה משהו, awareness כאילו עכשיו, עכשיו ככה, הראשון שזה attention זה כאילו אה, התמקדות בדבר אחד, צר מאוד, נקודתי מאוד, ברור מאוד ואתם מכירים את התיאוריה על הצד ימין של המוח וצד שמאל של המוח אז לא יודע, משום מה בבודהיזם הם חושבים שזה בצד הקדמי של המוח ובצד האחורי של המוח, אבל לא משנה. הדבר הזה שהוא מה שמוגדר על פי רוב צד שמאל של המוח. זאת אומרת, זה, זה דברים ברורים, זה דברים חדים, זה דברים מוגדרים, זה דברים אה, אה, במידה מסוימת גם מילוליים. כל הדברים האלה לעומת, וזה attention. לעומת זאת, ה-peripheral awareness או, או, או, או המודעות הנרחבת זה מכל המובנים כמעט משהו הפוך. זאת אומרת, זה התשומת לב הכללית לכל מה שקורה כשלשום דבר אנחנו לא שמים לב יותר מדי ושום דבר אנחנו לא מתמקדים ואנחנו יותר מבחינה זאת כאילו וזה עלומה מאוד רחבה, זאת אומרת, זה מכיל את כל החושים וכולל המחשבה וזה כולל, אה, וזה משהו שהוא לא בהגדרה אה, אה, חדה, הוא, הוא יותר הרבה יותר אה, נגיד הוליסטי, והוא יותר מתעסק כאילו עם יחסים בין דברים, ועכשיו, שניהם ביחד סליחה, מדיטציה זה שילוב מנצח בין שני אלה. גם זה וגם זה. עכשיו, בעצם מה שקורה, ה-peripheral הוא, אין בו שום דבר שממוקד, אבל מצד שני הוא מאוד ער להכל. ו הוא גם רצוי שהוא יהיה, כיוון שהוא לא ממוקד אז יכולים להיות שם כל הדברים ביחד אבל הם כל הזמן כאילו מסתובבים ולעומת זאת ה-attention זה רק דבר אחד, רק דבר מסוים עכשיו בעצם בהתחלה אנחנו מתרכזים בנושא של attention ואחר כך אנחנו, אבל בו זמנית אנחנו גם שמים לב שאפילו אם אני נורא מרוכז בנשימה, עדיין אם קורה משהו בסביבה אני על פי רוב יודע אותו. עכשיו, אני יכול להתייחס אליו בתור משהו שמפריע להתרכזות, ואני יכול להתייחס אליו בתור משהו שלא מפריע להתרכזות, אבל עדיין מה שחשוב זה שהמיקוד יהיה על דבר אחד, והוא הנשימה. וזה לא מפריע לך שהמחשבות טסות ידעו לב? א', באופן עקרוני שום דבר לא מפריע. זאת אומרת, לא, זה, זה, אני לא אומר את זה סתם, זה חשוב. וזה לא משנה אם זה מפריע או לא מפריע. זאת אומרת, להפך, אם זה קורה זה קורה, ואם זה מפריע לי, אז אני בניתי על זה עוד קומה. עכשיו, זה לא צריך להפריע, ועוד אני אגיד לכם יותר מזה. כשאנחנו בשלבים הראשונים של המדיטציה, ואנחנו מסתכלים על הנשימה, אם עוזר לנו במרכאות לדבר לנשימה או לתאר אותה, אין בזה שום דבר רע. העיקר שנהיה ממוקדים בנשימה. זה מה שחשוב. חשוב לנסות להחזיק את הנשימה בפוקוס מההתחלה עד הסוף. עכשיו אני אומר חשוב, וזה ממש לא משנה לה. <laughs> היא יכולה לחשוב שזה חשוב, היא יכולה לחשוב, היא מחליטה כאילו כל מיני דברים בעצמה, והיא יכולה להגיע. עכשיו, עוד דבר מאוד חשוב, שאני לא יודע עד כמה הדגשתי אותו, והוא מאוד מאוד חשוב, תראו, אנחנו ננסה להתרכז בנשימה, ויכול להיות שנאבד אותה. ולמה נאבד אותה? יש כל מיני דברים שהם צצים, זה יכול להיות משהו חיצוני, זה יכול להיות משהו פנימי, ואנחנו, כיוון שיש לנו איזושהי תכונה מסוימת, שאנחנו מחפשים עניין, והנשימה היא לא הכי מעניינת, אז אם יש משהו מעניין, אנחנו קופצים אליו. עכשיו, קפצנו אליו, עברנו אליו, ש... אה... <קפצנו> אליו, עברנו אליו. ש... עכשיו אני רוצה להגיד משהו נורא חשוב, שבמוקדם או במאוחר אנחנו נחזור למיקוד בנשימה, עכשיו חשוב מאוד מה קורה כשאנחנו חוזרים למיקוד בנשימה אז אנחנו יכולים לחזור למיקוד בנשימה, במקרה הגרוע תוך כדי נזיפה עצמית קלה ולהגיד לעצמנו אוף, שוב פעם אני פספסתי. אנחנו יכולים להיות קצת יותר מתקדמים ולהגיד לא נורא פספסתי אבל אני חוזר לנשימה ומה שמומלץ, כמו אצל הסופרנאנה, זה חיזוק חיובי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני עכשיו כבר נמצא בעצם בשלב שזיהיתי שלא הייתי בנשימה. אז תגיד לעצמך, אהה, שוב פעם הצלחתי. כי בעצם, אתה כבר נמצא בשלב ההצלחה. ואתה לא צריך נורא נורא מהר לחזור לנשימה, כי אתה כבר תחזור לנשימה, כי כבר זיהית. אז תהנה רגע מה... הרגשה הטובה של זה שהצלחת לזהות ובכלל כשאנחנו עושים מדיטציה לפעמים יש לנו תחושות טובות לפעמים יש לנו תחושות רעות אז שוב פעם אם יש תחושות רעות יש אין מה לעשות אם יש תחושות טובות אפשר קצת אה, להתבשם בהן לא יותר מדי לא להגזים אבל כי מה חשוב בעצם לעשות את זה בפעם הבאה. ואנחנו נעשה את זה בפעם הבאה אם אנחנו נצא מה, מה, מהמדיטציה הזאת עם הבשורתי. אה, זהו עכשיו... ומה זה טרנטרנטרית? סיפור לגמרי אחר זה מדיטציה עם, עם א' היא הינדית ולא, ולא בודהיסטית וב' זה עם מנטרה. לא, אני יודעת מה אבל איך, איך אתה מכניס אותה בשלושת המקומות האלו? אני לא יודע, האמת, אני לא יודע, אני שמעתי שאישון במקרה, אתה גם מכיר אותה, את טרה? טרה? כן. כן. אז וזו הרצאה של מדיטציה, והיא אמרה שיש, שזה שיש אנשים שונים, ויש אנשים שמצליחים באמת להתמקד הנשימה, יש אנשים שמאוד קשה להם, יש נשימה אותה ל ויש כאלו דרך חבילה, ויש כאלו כן. דרך הצליל, כן. ויש כאלו דרך התנועה. כן, כן. בסדר. אבל זה לא מרגיש לך שזה צריך להוביל לאותו דבר, אבל... כן, בסדר, אבל אני, א, א, אני היום, <laughs> נגיד, אתן גישה טיפה אחרת, למרות שבסוף גם כן זה על הנשימה, אלא כניסה קצת אחרת, ניתן גם כמה הקלות. <laughs> אבל בסופו של דבר, אני חושב, ששוב, תראו, אם אנחנו היינו היום נמצאים באיזה ריטריט של שלושה חודשים, כמו שמקובל נגיד בארה״ב או בכל מיני מקומות, אז היינו עושים ככה, היינו עושים ככה. אבל כיוון שאני יודע שרובנו מקסימום עושים חצי שעה ביום, אז... הבעיה עם יותר מדי אפשרויות זה שאנחנו מתחילים ככה ובאמצע עוברים לזה והיום לא הצלחנו ככה אז מחר נעשה ככה ואז לא מגיעים לשום מקום חוץ מזה שנגיד שה... הרוב המכריע של המדיטציה הבודהיסטית היא על הנשימה המחלוקת, הפלוגת העיקרית זה האם זה באף או באבדומן כאילו אז שוב, מי שנורא רוצה שיעשה את זה על ה... אם, אם הוא הרבה יותר עוזר לו, הוא מרגיש שהוא הרבה יותר טוב לו, אז שיעשה את זה על הבטן, כאילו אני לא, אני לא... מי אני שאני אגיד לכם איך לעשות? אני מציע את מה שאני יודע, את מה הוא קולטי, לא מעבר לזה. זהו, אז ככה. אז ההתחלה שאני מציע, בניגוד לתמיד, שאני אומר קודם נעשה את הגוף וכולי, אז אני אגיד לכם איך זה יהיה, ואחרי זה אני ממש אעשה את זה. אנחנו מתחילים בצורה הדרגתית. זאת אומרת...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 כדור, כדור, בסדר. אז אנחנו נתחיל ככה, אנחנו נעצום את העיניים, אני אתאר את זה עכשיו ממש מהר, ואחרי זה אני אעשה את זה גם כן די מהר. בהתחלה אנחנו מנסים להקשיב לכל דבר. זאת אומרת, גם להקשיב למה שקורה וגם לחוש את הגוף בהתחלה. השלב הבא זה מתרכזים בגוף, בתחושות בגוף. השלב השלישי זה מתרכזים בנשימה. השלב הרביעי זה מתרכזים בנשימה, אבל רק בקצה האף. מה הראשון? כל מה שיש רצוי לו לא מחשבות, זאת אומרת או תחושות בגוף או קולות. פה סגור אז אין קולות, אבל הקול שלי עוד קצת יהיה פה ברמה, אבל מעבר לזה, זה ההתחלה וה... עכשיו כשאנחנו גומרים את השלב הרביעי, זאת אומרת כשעברנו להתרכז בנשימה, אנחנו נושמים עשר נשימות ביחד עם ספירה. אנחנו סופרים נשימה אחת, נשימה שנייה, נשימה שלישית. חשוב, אני רק מדגיש בסוגריים, שלא נעבור לספור, אלא עדיין, אלא נשים לב לנשימה ונספור. כי זה לא שצריך לדעת, אתם כולכם יודעים לספור מאחד עד עשר, ואני כמעט פתוח, זה לא מבחן, אלא שזה עוזר לנו להיכנס, ומה שזה אומר, זה שלפחות עשר נשימות, בטוח שאנחנו יכולים להיות מרוכזים בנשימה. ואחר ו... כך אנחנו נעבור רק ל... ל... לנשימה, ושוב אני אומר, בעיקר למי שעדיין מתחיל, או... זאת אומרת מי שמרגיש שהוא לא צריך את זה אז בסדר, עזבו אל תשימו אליי לב, אבל מי שצריך את זה אה, אה... אנחנו, א', בהתחלה אנחנו יכולים לדבר לעצמנו, זאת אומרת, מה זה לדבר לעצמנו? זה להגיד, אני נושם פנימה, אני נושם החוצה, או להגיד לעצמנו, שים לב לנשימה, שים לב לנשימה, שים לב לנשימה, ולמי שטיפה יותר מתקדם, אני רק אגיד כבר את השלב הבא, זה לשים לב לנשימה, אבל אל תנסו לקפוץ, כאילו, זה לא עוזר. מי שמצליח כבר, נגיד, עשרים דקות, רבע שעה, נגיד, בשבילכם, לשים לב לנשימה, עכשיו שוב, לשים לב לנשימה זה לא אומר שאני לא מאבד אותה. אני יכול כן לצאת לכל מיני מקומות. אבל, עכשיו שוב, הרי אנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, זה כמו שעומדים ברכבת, כשאתה יורד אומרים, שים לב שלא שכחת שום דבר, אבל זה אומרים כשאתה כבר בחוץ, אז בדרך כבר בדלת. אז אנחנו לא יכולים להחליט, אנחנו יכולים ככה, ראשית כול להיות עם אינטנשן, זאת אומרת, עם כוונה אה, אה, לא לאבד אותה, והכוונה הזאת, היא, היא בעצם תחזיר אותנו איבנטשולי אל הנשימה. אז כמו שאמרתי, כשחזרנו לנשימה, אנחנו אומרים על הכיפאק. אהה, חזרנו לנשימה, איזה יופי, וחוזרים לנשימה, ומה שאני יכול להחתיח זה שככל שמתמידים, ההפסקות נהיות פחות ויותר קצרות. הן עדיין, עדיין ממשיכות, אבל הן נהיות פחות ויותר קצרות. ומי שיגיע לזה ש... במשך עשרים דקות הוא פחות או יותר היה עם הנשימה, עם, עם תהיות פה ושם, אין שום, אין שום בעיה עם זה, אז שיגיד לי, אני אגיד את השמאפה. אבל שוב, עכשיו, רק מה אני רוצה כאילו להגיד, שמה שדיברנו, אתה, פה אנחנו מרק, מפתחים את הקונצנטרשן, את האטנשן, את החלק ההוא, כי זה די ממוקד וזה די ברור. ובעצם אני אומר לכם בסוגריים שמה שמחזיר אותנו לנשימה כשאנחנו מאבדים אותה זה בעצם ה-periferal כי עדיין יש לנו כל מיני עדיין אנחנו מודעים באיזושהי צורה מאוד עמומה לזה שאנחנו צריכים לחזור לנשימה אז זה כל מה שרציתי להגיד עכשיו, אני לא יודע, אם... יש לך פה את הטלפון? אה, הוא, הוא ריק. טוב, אני אנסה... אתה רוצה שאני אסיק כולו על... כן, שוב. בדיוק, כי אני רוצה להמשיך להקליט, אני לא יודע אם זה יעבוד ביחד. אני רוצה לעשות ניסיון. אז אנחנו נשים 20 דקות. <laughs> אז רגע, בעצם לפני זה, אם למישהו יש שאלות קצרות, <laughs> אני אענה, אבל... ‫כן. ‫אז בהתחלה יש, יש חלק שלא דיברתי עליו, ‫אבל חשוב מאוד, ‫כשאנחנו מתיישבים... ‫אנחנו uh, uh, uh, לפתח כאילו ‫את ה-intention, לפחות להצהיר עליו, ‫וגם אם יש לנו uh, uh, מטרות ‫למדיטציה הזאת, לישיבה הזאת, ‫אז להגיד אותן בשקט לעצמנו, ‫זה משהו כמו היום ‫אנחנו ננסה עד כמה שאפשר uh, uh, uh, ‫לחזור לנשימה. Uh, ו... התנוחה אותו דבר, זאת אומרת כמה שיותר נינוח ובואו נתחיל באמת בזה שאנחנו מנסים להיות מודעים לגוף שלנו בעיקר למקומות שאנחנו מרגישים איזושהי תחושה, זה יכול להיות בגב, זה יכול להיות באגן, זה יכול להיות ברגליים, בכפות הרגליים. התחושות האלה יכולות להיעלם במשך הזמן, אבל כרגע עדיין הן כנראה קיימות. יש משהו קצת יותר פנימי, אם יש איזשהו מתח בשרירים, יש איזשהו כאב באיזשהו מקום. כל הדברים האלה, כרגע בואו נשים אליהם לב. וגם לקולות שמסביב, לשמחתנו משהו החליט לשתף פעולה ועושה קצת קולות ברקע. עכשיו אין צורך להתרכז בשום דבר, או יש צורך לראות שזה קיים. פה יש תחושה שם יש קול, כל הדברים האלה קיימים מגיעים אלינו. שימו לב שאם אנחנו באמת שמים לב לתחושות הגופניות ולקולות, מחשבות, גם אם ישנן, הן מאוד ברקע, הן לא תופסות את הבמה כי במה, איפה לשים את העלומה של המודעות שלה, של ה... ההתרכזות שלנו זה אנחנו מחליטים ואחרי כמה זמן בואו ננסה להתרכז יותר <coughs> בתחושות הגופניות הצלילים הם לא ייעלמו, אבל אם נתרכז בתחושות הגופניות, כולל הלחצים בגוף, כולל הנקודות מגע, כולל הנשימה, אז אתם תראו קולות תופסים שוב פעם איזה מקום יותר משני. ועכשיו בואו ננסה להתרכז יותר בנשימה על כל האספקטים שלה, גם בקצה האף, גם יותר עמוק, גם בבטן, נשימה רגילה לגמרי, בלי שום שינוי מיוחד ‫אנחנו נראה איזה תחושות בגוף ‫רלוונטיות לנשימה. ‫זה יכול להיות גם בחזה שהוא מתרחב, ‫זה יכול להיות אפילו בשכמות, בכתפיים. ועכשיו בואו ננסה לעבור ולהתמקד רק בתחושה של האוויר בקצה הנחיריים. יש תחושה של האוויר שנכנס, יש תחושה של האוויר שיוצא, רק בזה. כל היתר יכולים להיות שם אם למשל אתם שומעים עכשיו רעש זה בסדר גמור, רק תהיו תעבירו את המוקד לנשימה, כל היתר זה בסדר עכשיו בואו נספור, כל אחד, אני אספור בצד בכל רם. אחת, שתיים, שלוש, ארבעה, חמש, שש, שבע, שמונה, ‫תשע, עשר. ‫עכשיו נשתדל להמשיך רק עם התחושה בקצה שום דבר אחר לא צריך להפריע לנו זה בסדר שהוא נמצא? נשתדל רק שהוא לא לנו את המיקוד אם אנחנו מרגישים שאנחנו טיפה שוקעים, הולכים להירדם, אני אומר שלמדיטציה זה לא עשרים דקות שינה, יש כמה דברים שאפשר לעשות, אחד זה להרים טיפה את הראש, כאילו לכוון את המבט הדמיוני טיפה יותר רחוק אם זה לא עוזר, בערך לעת אפשר טיפה לפתוח את העיניים עדיין, כל הזמן לשים לב לנשימה, זה מה שפשוט. אם אני פותח את העיניים ואני מתגונן בכל הדברים שנמצאים לפניי ההתגוננות צריכה להיות מאוד אגבית זאת אומרת, עדיין אני מתרכז בנשימה, פותח את העיניים, פשוט בשבילו לצלול. לא בעצם בשביל לראות מה שיש שם. אני רואה דברים, אבל הם לא מפריעים לי. מצד שני, אני מרגיש שכל שלוש-ארבע נשימות קופץ לי משהו אחר. אם ממש מרגישים חייבים, אפשר לחזור ולספור. זה לא... זה לא חלק מההמלצות. אבל זה חלק מהתרופות, אפשר לחזור ולספור. כעת לא, לא חייבים לספור עד עשר, אפשר לנסות לספור עד חמש גם, אולי אז נחזור לנשימה בצורה יותר סתורה עוד אמצעי עזר שמותר לנו בהחלט להשתמש בו בהתחלה זה איכשהו לדבר אל עצמנו אם זה עוזר ולהגיד נגיד פנימה והחוצה על הנשימה או להגיד לעצמנו שים לב לנשימה, שים לב לנשימה כל הדברים האלה זה רק אמצעי עזר, אם אפשר בלעדיהם מה טוב, ולא להתבייש להשתמש בהם מה שאני רק מזכיר, אם איבדתם את זה, זה לחזור, וכשאתם חוזרים, תגידו, אהה, הצלחתי לחזור, אתם יכולים אפילו לחייך לעצמכם, ולהגיד כל הכבוד. נפתח לאט לאט את העיניים אפשר למי היה קל, כי דיברתי רוב הזמן, אז לא ככה חכמה, אבל uh, תנסו את זה בבית ותראו אם זה, זה יותר מדבר אליכם. זה עוזר, עוזר, או... יש איזה... מה? מה שנוח. מה שנוח. מה שנוח. אבל רק זה. מותר קצת לנסות בהתחלה, לא להחליף, זה גם לא רצוי שמתחילים בזה וזה לא הולך אז עוברים לשני כי ככה מבזבזים כאילו זמן מהרדיטציה, זאת אומרת תנסו תראו גם את השלבים האלה, זאת אומרת ככל ש... עושים את זה יותר, אז אפשר לעשות את זה הרבה יותר מהר, זאת אומרת, זה... אבל... מהר? <מחיר> כשלא מרשים יהיו סיבלים מסוגלים יותר מעט ספקים יותר זמן? את השלבים? <מחיר> לא, <מחיר> השלבים הראשונים, <מחיר> ארבעת השלבים <מחיר> של ההקדמה, <מחיר> כן, זה רק בשביל להכניס אותנו בעצם למצב המדיטטיבי, <מחיר> כאילו למצב שאנחנו מתרכזים בנשימה. כל ה... זאת אומרת, זה רק הקדמה. זה כמו שנגיד כשאנחנו עוברים על הגוף, אז גם כן, במשך הזמן אפשר סתם לשבת ולהגיד, נגיד, בואו נרפא את הגוף, לא לעבור ממש על כל הזה וקדימה לדרך, כאילו. זה הכוונה, כן. אני אני חווה שאני מבקש את הרבה זמן, היא בעצמה עושה ארבעים הרבה יותר נורא יפה. זה נכון? כלומר, אתה לא מ�רגיש כזה כן, גם הגוף... הם נמצאים הרבה זמן על הנשימה? כן. אז ממש הגוף מאוד רופא. כן, זה אחד הדברים הטובים, כן, בטח, בהחלט, אין שום ספק, מי שמצליח... סתם להתיישב וישר להתרכז מהנשימה בלי לעבד אותה, אז הוא לא צריך כל היתר, זה ברור, זה הכל רק פורפליי. מה? מה בטח, כן. לי יש איזו השאלה למה, סתם רציתי לבדוק אותה. למה הדגש כזה על ה... הוא על הנשימה. אה, אני יכול לתת הרצאה של שעתיים. יש לי השערה משלי שאני לא מכיר בכלל את אז בוא, בוא... פילוסופיה של זה. לא, אני חושב, ההסבר שאני נושא הוא שהנשימה, אחד הדברים הבודדים במכליזם שלנו, שהוא עצמאי לגמרי. לא, לאפס. לגמרי. אל תתקנו תקשיבו על זה. מרכז הנשימה במוח, הוא יושב פה, כן, והוא לגמרי עצמאי, אי אפשר לשלוט בו. בן אדם, זה מאוד דומה לטעימות הלב. אתה לא יכול לשלוט בו, אתה לא יכול להחליט שאתה נושם או לא, יש לו חיים משלו, יש לו עצמאות משלו. בן לא יכול להחליט שהוא לא נושם. הוא רק יכול לנקוט במוציאות. הוא יכול לא, להחליט או okay. לא הוא לא יכול לעשות את הנשימה. כן, בוודאי. ולא, אבל חשבתי, ואני אומר ככה. עכשיו, ומה שרציתי להגיד, זה שאפשר, א', אפשר לרצות את הנשימה לשלוש עד השתי דקות או משהו. יכולה להתאפק. חוץ מזה, אתה יכול להחליט שאתה נושם יותר מהר ויותר לאט. כן, אבל אתה לא יכול להפסיק את זה. לא, לא, בסדר, בניגוד ללב או לקווה, שאתה גם, רוב האנשים לא יכולים להחליט שהלב שלהם עכשיו יתפורם. אין לך הרבה מה לעשות. לא, יש המון. אבל... אתה לא יכול... ‫אני יודע מי דרוז להאיץ או... ‫-לא יכול, כן. ‫-אני פיתח משומן בקדוש שבת. ‫מה? פיתח משומן. ‫עכשיו, אבל לא, עוד כמה... ‫עוד שמונה בטבל. ‫-עוד שמונה בטבל. ‫-עוד שמונה בטבל. ‫-זה בעצם ככה אני מבין ‫אתה מתנתק, נגיד, ‫מכל מיני גירויים שמסביב, ‫ואתה הולך לדבר הכי אוטומטי, ‫נקראה ככה. ‫זה הדבר הכי אוטומטי ‫שעדיין אפשר לשלוט עליו. כן, יותר לאט, אבל לא... ויותר עמוק ויותר זה, ועליון התחתון, וחוץ מזה יש עוד כמה דברים שאני ממש מהר אעבור עליהם. אחד, זה זה שהנשימה לא בפנים ולא בחוץ, או גם בפנים וגם בחוץ. אחד הדברים שאתה ממש רואה, הם... כי אחרי זה, זה נהיה חשוב, זאת אומרת, בהמשך. וחוץ מזה, נשימה, כמו שאנחנו יודעים, זה דבר שאתה יכול לקחת לכל מקום. <מאת> אתה יכול לקחת, אתה לוקח אותו לכל מקום, זאת אומרת, אתה תמיד נושם, אז בכל מקום אתה יכול לעשות מדיטציה. <מאת> ברכבת, באוטובוס, כן, בניגוד לכל מיני דברים אחרים. <מאת> <מאת> ויש ו... ו... לזה עוד סיבה קצת היסטורית, זאת אומרת שדווקא, נגיד, ב... אצל ההינדים, או ביוגה, יש המון עבודה על נשימה, זאת אומרת, עושים את זה ארוך, עושים את זה קצר, עושים את זה כזה, עושים את זה כזה, ופה כאילו בתור אה, אה, קונטרה, פה זה לא שאין גם עבודה על הנשימה באיזשהם חלקים של הבודיזם, אבל בבסיס כאילו, או בתיראבדה בעיקר, אין, פשוט מסתכלים על הנשימה, זאת אומרת, לא מנסים לעשות איזושהי מניפולציה. בקיצור, יש הרבה סיבות. יש גם מימדים כאילו... טבעיים. בטח, כן. כן, אין שום ספק. אוויר זה... אוויר זה נשימה ונגוף. והכל. כן. מה? אפשר להאיץ ולהאיץ. כוח המחשבה, אבל הוא לא אפסיק גם את הלב, את הלב זה לא ממש פשוט אפשר להאיץ את הלב שזה יראה כמו מוות, יש עושים את זה, זה ממש נראה כאילו שמישהו מת, אבל טוב נו אבל ולאט אתה לא צריך בשביל זה יום לימודים ארוך עוד משהו שרציתי להגיד בקשר... אתה גם אמרת שבזמנו כשנשימה זה הדבר הכי פרקטי כי הוא הולך, הוא נמצא איתנו בכל רגע, בכל מקום. כן, אמרתי את זה גם עכשיו אבל. אוי, סליחה. הייתי עסוקה בהוגאות הנהדרות האלה. בדיוק, אבל נכון. צחקנו. משחק תודה. כן. משהו. דיברת. תודה. עוד שני דברים רציתי להגיד? מה רציתי להגיד? אה, אני לא יודע, אני לא זוכר כבר אם אמרתי את זה בזמן המדיטציה. <laughs> את הנושא של ארבעת השלבים, עוד, אה, עוד תרופה אחת, כאילו אם אנחנו לא מסתדרים עם המדיטציה, <laughs> אפשר, מותר, ללכת אחורה, זאת אומרת... אמרנו אנחנו מתחילים עם מודעות לכל מה מינוס, כאילו מינוס המחשבות אם אפשר ואחרי זה אנחנו עוברים למודעות לגוף אחרי זה אנחנו עוברים למודעות לנשימה ואחרי זה אנחנו עוברים למודעות לנשימה רק בקצה האף אפשר ללכת אחורה טיפה ושוב, זה רק אם אנחנו ממש מרגישים שאנחנו לא מסתדרים, או שיש לנו יום קשה, או לא משנה, לא, אנחנו לא אשמים, אבל אפשר ללכת צעד אחד אחורה, ובאמצע המדיטציה, כשאנחנו רואים שזה לא זה, להתחיל שוב פעם לשים לב לכל החלקים של הנשימה, גם לפה וגם לפה. אם זה לא הולך, אפשר ללכת עוד צעד אחורה. זאת אומרת, מותר לשחק עם זה. הכוונה היא, א', כאילו הכי גרוע, שזה גם כן, אחד לא רואה אותכם, אבל זה הכי גרוע, זה להפסיק באמצע? למה? מה? למה הכי גרוע? <laughs> באמצע? כי, א', אחד הדברים שאנחנו מתרגילים, זה, <laughs> בסדר. זה סדר במשמעת כאילו, בפה. וניקיון. וניקיון, ניקיון בהחלט. אז אם את מרגישה היום שזה לא היום שלך, אז תתיישבי ותגידי היום אני עושה רבע שעה. <מח> אבל אם שמת את השעון על עשרים דקות, שוב, אף אחד לא רואה אותך, אני בטח שלא, תשתדלי עשרים דקות. והכי חשוב, זה לא לשפוט את עצמך, אז מה כבר ביקשתי? תשבי עשרים דקות, לא שום דבר אחר. את עפה אז תחזרי, את עפה אז תחזרי. את עפה ולא חוזרת אז אל תחזרי, לא חשוב, אבל, אבל במשך הזמן, במשך הזמן אני יכול להבטיח שזה הולך ונהיה יותר פשוט, יותר קל, יותר כיף. וגם מקבלים מזה תוצאות, והתוצאות הן... ממריצות. הן בחיים, כאילו, לא רק שמה, בכלל, בכל ה... בכל... אני לא נכנס עכשיו לפפטוק הראשוני, כאילו, להמרצה לעשות מדיטציה, כן? אבל בואי נגיד, אם מישהו, יש לו איזשהו עניין בבודהיזם, אז ללמוד בודהיזם <laughs> באוניברסיטה זה דבר אחד, שזה בסדר, מכובד, אפשר, בהרצאות וכל זה, אבל אם מישהו רוצה להבין באמת, כאילו, לעומק מה זה, אי אפשר בלי מדיטציה. פשוט אי אפשר, כי זה, זה כמו, לא יודע, כמו שיעור בלי תרגיל. <laughs> <laughs> <laughs> זה לא עובד. אז בשבוע שעבר אמרת את ש... זה שזה לא טוב להפסיק באמצע. ‫כן. ‫-אז הפסקתי להפסיק באמצע. ‫אז שמתי באמת עשר דקות, ‫הגעתי למסקנה שהדבר הכי חשוב ‫זה לשבת מאוד מוכן. ‫כן. ‫-באבליים יהיה נורא. ‫נכון. ‫אז אני עשר, ‫וכל יום אני מוסיפה דקה. ‫מצוין. ‫מצוין. ‫למה ‫אל תגזימי, זאת אומרת, ‫שתגידי ארבעים וחמש דקות, ‫תפסיקי יאללה. ‫-למה? מה יכול להיות? ‫מה? איזה בחינה? זה היה בצחוק. לא, ברצינות כשאמרת שזה לא טוב להסיק, כי באמת הייתה תחושה ש... תיקור, טובה לעשות אבל היו כאן משהו... שהרגשתי שאני לא קולה. למה? גם בפעם הבאה אנחנו נדבר, דרך אגב, אני לא רוצה לדבר על זה היום, אני אדבר על זה בפעם הבאה, על הנושא של מכשולים ובעיות ותרופות. יותר לעומק, אבל... עכשיו אני כן. כן. בשנייה אוקיי. הגוף קלט פה את ה-20 דקות. נכון, וחוץ מזה אני רוצה להגיד... השעון בכלל מחשש, כן, כן, אני רוצה להגיד ש... הולך טוב, וואלה, מה זה? שאפילו זה... זה... שוב, אני לא רוצה שזה יהיה נושא למדיטציה, אבל השאלה, נגיד ככה, האם את יכולה להיות מודעת לזה שאת רוצה לדעת מה השעה, או שאת חוששת מזה שהשעון... יעשה לך בושות לפני כולם, כי שכחת לי, זה כמו שפעם מישהו שכח, חשב שהוא שכח לסגור את האש מתחת לקולורבי, לאוכל, למרק. כמו שביקש שיעירו אותו, אז הוא אמר לו, יש לך עוד רבע שעה, תדע, ויש לך... כן. כמו הוא שלא נרדמתי, שאלו אותו אם הוא ישן עם הזקן מתחת עצמו. כן. ועדיין להיות מודעת לנשימה. מה עדיין? להיות מודעת לנשימה. אפשר לעשות את זה, וזה בסדר. בשלב הזה, אם יש שום בעיה. כל זמן שזה לא בפוקוס שלנו, הכל מותר. הכל מותר, ו... הבעיה כאילו שהיא לא בעיה אמיתית אבל מה שקורה בעצם זה טיפה פריוויו של הפעם הבאה אבל יש לנו כל הזמן כאילו דיסטרקטורים אומרת, כיוון שאנחנו לא באמת סגרנו את המודעות שלנו לגמרי לכזה, מין, לכזאת מין קרן אנחנו יכולים לרצות אבל אנחנו לא, עוד לא יודעים לעשות את זה יש כל מיני דברים ברקע יש קולות, יש מחשבות, מה שקורה זה שאם אנחנו בלי מספיק אינטנשיום uh, לתשומת לב לנשימה, הדברים האלה תופסים הזדמנות. עכשיו יש גם בעיה שנדבר עליה גם כן בפעם הבאה, שבאיזשהו שלב יכול להיות שהנשימה מתחילה לשעמם אותנו. זה סיפור אחר, גם לא יש פתרונות, אבל אז גם כן, הדברים האחרים, אנחנו בסך הכל... זה לא by definition? לא. לא, מנסים להתנתק ממחשבות. הדבר שהוא לא משעמם זה מחשבות. אנחנו לא מנסים להתנתק משום דבר, אנחנו חיוביים. אנחנו רוצים... להתרכז בנשימה. בסדר, אבל נגיד שבאוזן מחשבות אנחנו נותנים להם לחלוף. כן. ללכת. אבל מה שעושה משהו למשעמם או לא משעמם, בהגדרה, כן. זה מחשבות. כי כשאתה לא חושב ואתה לא זה... ולא, אם, מישהו ריק, עכשיו, ריק, אם מישהו עכשיו ייתן מנת... לך, לך עכשיו איזה מכה טובה באוזן נגיד, אתה תגיד שמשעמם לך? <laughs> בלי מחשבה. לא משעמם, נכון? אבל המכה הזאת תביא חופשת כאב. עוד לפני זה, אני מבטיח לך, עוד לפני זה זה לא יהיה משעמם לך. זאת אומרת, אחד הדברים לצאת משעמם זה מחשבות, אבל זה לא הדבר היחידי. אבל רגע, יש משהו... למשל, גם כאב שיניים מוציא אותך משעמם. אבל לפי, יש משהו ששואל אולי, שדוני, שאת שאלה מעניינת. בעצם, להגיד שמשהו משעמם, מה שאתה אומר, מבינת כל זה בעצם מחשבה. נכון. כלומר, אם אתה רק נושם ולא חושב, איך יכול להיות לך משעמם? זה מה ששאלתי. לא, כן, אם אתה לא חושב, אם אתה לא חושב, אבל הבעיה, השאלה היא מה קורה כשעולה מחשבה שזה משעמם. אה, זאת השאלה הזאת. כן. מחשבה שמשעמם לי עכשיו? אם אין לך מחשבה שמשעמם לך, אז אין בעיה. זה הרעיון, הרעיון זה... מה? בוא נגיד שאם אתה מתרכז משמעות בעוזמת זה אף אחד לא נכון שם. מה? אבל אם זה עולה, זאת השאלה. זה עולה. מאה אחוז, בסדר. אז לא, זה אומר, כאילו זה משעמם, אבל יש יופי בשבוע. נכון. זה היה כאילו הרעיל כזה, או נכון. נכון. בדיוק. אבל זה לא משעמם. מה זה היה הקיפה הזה ששלחתי לך, יש לך אותו? אני לא רוצה לפתוח את הזה, כי אני פוחד שההקלטה תפסיק. אז תכף, תכף, יש איזה קטע קטן. כמה אנשים עם גב יכולים לפעמים להביא תועלת מסוימת, משעמם, משעמם תחושה של הקטנה. אתה משעמם במחשבה? זה של העני, שלא גורם מספיק כאילו? שמה, שעני לא מגורם. לא מגורם מספיק. כן. ‫רגילים אירועים כן. כל הזמן. ‫-לא, בודקו, ‫יכול להיות הרבה דברים. אל, אל, אל, ‫אלי יקרא אל אל לנו קטע. <ש> <שעשה> <ש> <טרנספורמציה> כן. <להמשמל>. אז ‫זה זה לא משעמם, זה, כל <laughs> <ח> <ח> זה <ח> פשוט <ח> לעניין הזה. ‫זה לעניין הזה או שזה לעניין אחר? ‫כן, שני עיתויים, ‫אחד זה בבוקר, ‫שזה הכי מומלץ. וגם מבחינה מעשית, תמיד למעלה. אפשר לעשות בבוקר, כי תמיד אפשר לקום רבע שעה יותר מוקדם, או להתחיל מה שאנחנו עושים רבע שעה יותר מאוחר או עשרים דקות. הזמן השני זה ככה בין ארבעים. שוב, לא מי שעובד עם טוריה, כי אז הוא בטח נורא עייף אם הוא לא ישן בצהריים, אבל אנשים רגילים כאילו זה הזמן המומלץ פעם שנייה. זה ה... שמעת, אגב, בהתחלת הערב, משהו על להרגיש לגוף. כן. בין ארבעים, יש לפעמים כמה דקות שהמקדש חוצים מן הימים ומתרכז, ויש שלב שאני מורכז, ואני חושב על... זה נקודם ש... ומגיע, טוב, דקה-שתיים למצב, שנרגיש לגוף חסם משקל. אוקיי. מה זה אומר? Okay. זה אומר שאתה, זה. במצב שהגוף נינוח לחלוטין. Okay. לגמרי נינוח, זה מה שזה אומר, זה אומר לי. עכשיו, אנחנו, אין לנו... מה האמת? אנחנו לא צריכים כאילו להרגיש את הגוף, אבל אם אנחנו מרגישים משהו עדיין בגוף, אז זה בסדר, כאילו. אבל... זה דרך אגב זמן שטוב מאוד בואו לצאת למדיטציה כאילו, להתחיל לשים לב לנשימה כי הגוף כבר פתור כאילו, זה בסדר. ושאלה אז למשל מה קורה אם יש בסביבה. זה לא רע או טוב אבל אנחנו צריכים ללמוד ל... ל... אז... ‫אבל מדיטציה עם הקשבה לצלילים, ‫לפוליטים. ‫-יש, יש <laughs> הכול. ‫יש הכול, אבל לא... ‫-לא היום. ‫-לא מתחילים, <laughs> כאילו. ‫זאת אומרת, זה לא, זה לא בהתחלה. ‫אחר כך בפירוש מגיעים לזה, כן. ‫אלי. ‫-השאלה היא האם אנחנו מתחילים ‫בשביל חיים על אירוו, ‫זו שזו הכול של יום אביב Or, do we have to stimulate life in order to live? When the dull and the ordinary runs counter to the cultural definition of being alive, there will be an additional social pressure to live up to the norm. And those of us who are unable to do so will eventually spiral down into despair. אז זה בעצם הנושא הזה של שיעמום, לא שיעמום זה עניין תרבותי זאת אומרת בתרבות שלנו לא לעשות כלום זה נחשב משהו שלילי יש תרבויות כמו הטאויזם למשל שזה השיא הנאורות, זאת אומרת, <coughs> sitting down, doing nothing, <coughs> spring comes and the grass grows by itself, זאת אומרת, אתה לא באמת צריך לעשות משהו, זאת אומרת, דברים כבר, כבר השתדרו. אצלנו זה לא מקובל, ולכן, בין היתר, לא נעים להגיד, אבל לאנשים במזרח, יותר קל לנו לעשות מדיטציה, כמו זה שמתחילים בגיל שלוש, אבל... לא כולם. בבורמה. שיש האמון זה חוסר יכולת לבינג בעצם. חוסר? נכון. היכולת להיות בבינג, זה לא בדוינג. כן, אם אני יודע, אם אני מבין מה זה בינג, אז כן. בינג זה כלומר מוכח הזה של... קבלה של מה שיש. כן, בהחלט, כן. וברור, זה, איך אמרנו, זה הגורם לסבל בעצם. כן. ו... Yeah. אבל פה הוא אמר באופן יותר ברור, הוא יותר חידד שאומר, בתרבות שלנו, אם זה לא אקסייטי, <coughs> אז זה כאילו לא נחשב, זה הנורמה. <coughs> אז אומרים, אז מה קורה מעניין אצלך? זאת אומרת, CT אקזיט החלטתי למחואית יותר זה, סידרתי את המס, נחלצתי מהדבר ההוא, החלפתי... לא, גם קראתי ספר, זה לא נכון. הייתי, למדתי בודהיזם ו... או הייתי בבדיקה רפואית. משהו, עשיתי מדיטציה, עשיתי משהו. אנחנו תמיד בסקאפ מתנצלים עם הילדים, אין שום חדש אצלנו, הכל שלו, אנחנו חיים כאילו... צריך להגיד משהו, צריך לעשות משהו, מדברים בסקאפ, אפילו, אפילו נותנים מדיטציה לעשות יחד מדיטציה בסקאפ. אבל באמת אני מרגישה בבוקר שיותר קשה לי לעשות מדיטציה בגלל האורל של מה שאני צריכה להספיק באותו יום, יותר קשה לי להגיד זה חלום, מה שלא קרה לא קרה, יותר קשה טוב, בבוקר אני יכול להגיד לך שמה שעוד לא קרה, עוד לא קרה. בבוקר. אבל כל אחד, שוב, כל אחד שימצא לו... זה שקראנו לך להמשיך 12 שעות, אז זוכר תפקיד. כל אחד שימצא לו את ועוד דבר אחד יפה ששמעתי על מדיטציה, זה... תתארו לעצמכם שאתם רואים מישהו קורא, תנועות ידיים שלו, לא, הוא לא שולט עליהם, זאת אומרת כל הזמן הוא עושה ככה, ככה, וככה, וככה, וככה, וככה, וככה, וככה, אז מה אתם חושבים עליו? או נגיד, מה אתם, אם הייתם שמה, מה הייתם חושבים? א', כולם מסתכלים ומשונה לכם, משונה. דבר שני, אנרגיה, מבוזבזת כל הזמן אנרגיה. דבר שלישי, אם הוא רוצה לעשות משהו, גם כן קשה לו, כי קודם <laughs> כל הוא צריך להתעלת על הדברים האלה. עכשיו, חלק גדול מאיתנו, זה מה שקורה לו בראש. כל הזמן חושבים. עכשיו, החלק הראשון, בסדר, לא רואים את זה. זאת אומרת, מה... <laughs> מהצרה הזאת נפטרנו, אבל דווקא בגלל זה אנחנו ממשיכים עוד ועוד. חוץ מזה, בסופו של דבר גם רואים עליך, כאילו שאתה, אם אתה כל הזמן חושב, זאת אומרת, לא, אתה לא, פה. דבר שני, אנרגיה, תחשבו כמה אנרגיה הולכת לנו על מחשבות. עכשיו שוב, למחשבות יש מקום ויש צורך ויש להם תפקיד ואני לא נגד זה וכולי, אבל מחשבות סתם, מחשבות אין צורך, 24-7, כאילו, להפעיל את ה... איבר המסגן הזה. ודבר שלישי, שוב, זה כשאנחנו צריכים אותן, לא תמיד הם שמה, כי אנחנו כבר, זה, זה, זה לא כמו מישהו, נגיד, שעושה התעמלות, או מרים משקולות בצורה מסודרת, ואז אותה, אותה אנרגיה הוא משקיע, אבל בצורה מכוונת. אז זה המדיטציה, אנחנו כאילו עושים הרמת משקולות. למחשבה שלנו ואז כשצריך אז זה ישנה וישנה ושוב אני רוצה להגיד משהו כשדיברנו על, ה, על, ה, על הצרה והרחבה שאמרנו שמיינדפולנס זה שילוב נכון בין מחשבה ממוקדת ומחשבה ו, ו, ותפיסה רחבה כשצריך אנחנו נוכל להשתמש בתפיסה, בחשיבה ממוקדת וכשצריך אנחנו נוכל להיות פתוחים ורחבים. עכשיו, רוב הזמן אנחנו יכולים להיות פתוחים ורחבים. רוב הזמן. עכשיו, מבחינה כאילו אבולוציונית, את שניהם צריכים. החשיבה הממוקדת זה נכון בשעת סכנה ובזמן שעושים איזשהו תפקיד מסוים או איזו משימה מסוימת, המודעות הפריפריאלית זה בעצם מה שמחזיק אותנו לראות הכל, מה קורה, כאילו, אנחנו לא צריכים לדעת הכל מה קורה, אנחנו צריכים להיות במצב שאם קורה משהו, אז אנחנו רואים אותו, זאת אומרת, אז אם מגיעה משם איזה, מגיעה איזה חנית מעופפת, אז אנחנו, אנחנו יודעים שזה שמה, שזה מגיע, אנחנו לא, אם אני כל הזמן רק ממוקד בדבר אחד כל מיני דברים יכולים לקרות לי, אני אעשה מדיטציה, אני אהיה מרוכז לגמרי, הבית יישרף. נשרף, מה לעשות? אז אתם מבינים, אז כל הכוונה... זה יכול להיות עם awareness סביבתי, אבל בצורה שהיא לא גוזלת הרבה מעניינים, אגב, היא שומרת אותה לזמן שצריך אותה. כן, כן, כן, היא כל הזמן צריכה להיות במינימום, כאילו... עם הקוס, יש לי מקוס אה, כן, המשל זה כאילו ש... אתה נמצא באיזה מסיבת קוקטייל, ומישהו מבקש ממך שתביא לו כוס יין, והיין בצד השני של האולם, אז אתה הולך לצד השני, אתה רצית להיות בסדר, אז מילית את זה ממש מלא, ועכשיו אתה חוזר. אז מצד אחד אתה צריך לדאוג שהכוס לא תישפך, אתה צריך לשים לב לכוס. מצד שני אתה צריך לראות לא להתנגש באף אחד, שאף אחד לא ייכנס בך בזה, אז להסתכל בכוס זה ה-attention. להיות מודע למה קורה מסביב, בסביבה. עכשיו, אתה לא צריך בדיוק לדעת כל אחד לאן הוא הולך ומה הוא עושה בזה, אלא באופן כללי לראות שהכל בסדר ואתה עובר בזה. וזה ה-periferal attention. והמיזוג הנכון בין שניהם, זה בעצם, אפשר להגיד, זה מיינדפולנס. אני רוצה להגיד שאני חושבת ששניהם, כמו שאתה אומר, בסדר, הבעיה מתחילה יותר כשאנחנו נכנסים לסיפור. שהוא לש... של השני. אני... אני... זה מתחבר לי לימימה, ששאנחנו עסוקים בסיפורים שהם בכלל לא שייכים לנו. למה הוא אמר? איך הוא התנהג? מה הוא עשה? מה הוא חשב? מה... למה לי? למה... כל... זה בטח... הדבר הזה הוא מיותר לגמרי. וגם... זה לגמרי נכון, זה ספר זה ספר זה ספר לגמרי נכון מה... אבל עוד יותר מזה, זאת אומרת, זה כבר כאילו הקיצוני, אבל גם כשאנחנו חושבים על... כשאנחנו עם עצמנו, כאילו, גם כן, זאת אומרת... אז אני צריך לעשות את זה. בסדר, אתה צריך לעשות את זה, יש משהו לעשות, תרשום לך, וזהו. אבל עוד פעם ועוד פעם, שלא לדבר על מה שקרה לי פעם. לא הוא, אני עשיתי ככה, והשקעתי בזה, ולא הייתי בסדר, ואם הייתי עושה ככה... כן, כל הדברים האלה הם, הם, הם בטען לא, עודף. עוד יש דרך. משהו שמתחילים לקרגם, אז מתחילים להתחיל. כשהולכים להסתכל על המחשבה, רק אז קונטים על מה אתה חושב בזמן. כן. אז אתה מצליח, זה, זה כמו... זה די מזעזע. נכון, כבר, כן, כן, כן. אבל אפי יש שאלה. יש איזה משהו מבלבל אותי. כן. כאילו ברקע שאתה מסביר את המדיטציה, אני מכניסה את ההסבר הזה לתוך הפוגלה. לתוך הפעולה של המדיטציה, כן, אני חושבת שאתה יודע מחשבות, נורא שרק צייתתי, נגיד בפעם ראשונה, שלחת ג'וריודה, אמרו לעצוב עיניים, אז א', אתה מבין מה אני מראה? כן, אז א', אני... בראש להגיד לעצמי, כאילו, החלטתי לנתח את מה שאתה אומר, ולהתחבר לי למדיטציות, ובהן, כן, כן. אז בקשר, בקשר לציות, אז אני אספר את הסיפור של ג'ק קורנפלד, שאמר שהוא בא ליפן, אה, ואמר כן. לאנשים לשבת, אז כולם ישבו, אמר, תסגרו את העיניים, סגרו את העיניים, תתרכזו בנשימה, התרכזו בנשימה, אמרו, get enlightened and they got enlightened. <laughs> זה, א', <laughs> זה לא עובד אצלנו. ישראלים עובדים. חלקם אמריקאי, במידה קצת יותר קטנה אולי וזה. עכשיו, כל מה שאמרתי, זה הכל רק פיגומיה. ושוב, אני אומר, בהתחלה לא עוזר הרבה כל מה שאני אגיד, אנחנו חושבים. אז א', א' אולי עדיף שתחשבי על זה, מאשר שתחשבי על, על, על דברים אחרים. כי זה איכשהו באזור ובכיוון. ושוב, בהתחלה אנחנו לא צריכים לשאוף לא לחשוב. לשאוף, ככה, נגיד, איכשהו, <אז> אבל <אז> לא... היה, לא, לא הבנת את מה שאני אומרת. לא מה שאמרתי, הוא או לא הסברתי. <laughs> לא, אני לא הסברתי. <laughs> מה שאמרתי, לכל אחד יש את התבניות המחשבתיות שלו. כן. שהוא מעיף אותם על כל הסיטואציה שהוא כן. נתן לנו. אז מה קרה לי עכשיו? בגלל שהסברת קודם, כן. אז הייתי בעסוקה ב... היום את מתכוונת? למשל. לא. כן. נתנגד, כן. אה, להתנגד למה שאתה אומר. אה, אה, מה שהעסיק אותי, לקחתי את כל ההוראות האלו, גם ניסיתי לשחזר את כל ההוראות, אבל גם ראיתי שאני מרגישה על את אותן תבניות של ה-OCD שלי שבגלל זה אבל ראית את זה? כן, כן, כן, אבל ראית את זה? פתאום הבחנתי בזה. ויכולת גם לחזור לנשימה, היית באותו זמן גם בנשימה או לא? אז זה בסדר, אני אומר שוב, זה בקום. לא המלצת השף, אבל זה בסדר, זאת אומרת אם את מצליחה שכל הדברים האלה יסתובבו שמה, אבל לא יהיו במרכז, אז תשמעי, כל מה שאמרתי, אחרי שלוש פעמים ימאס לך לחשוב על זה. <laughs> כי זה לא כל כך מעניין. <laughs> זה, זה אה, שוב, אני אומנם הקלטתי את זה, אבל אני לא מציע לאף אחד לעשות מדיטציה לפי ההקלטה הזאת, כי אני דיברתי הרבה יותר מדי בשביל זה. אז כן, נגיד את ה... את ה כאילו, ארבעת השלבים האלה, שהם לא ממש... גם כן יום לימודים ארוך, זאת אומרת, ובהחלט אפשר לספור עד עשר או עד חמש, כל אחד לפי הזה שלו. ולצאת לדרך, ומה שחשוב לזכור זה ששום דבר הוא לא לא בסדר ורצוי מאוד שהמיקוד יהיה על הנשימה. זהו, זה כל ההוראות בעצם. עכשיו אם יש מישהו שהבעיה שלו זה ממש בקצרה כאילו זה שהוא או נרדם, או מאבד את כל החיוניות, זאת אומרת, והוא ככה צף כזה, ומוצא את עצמו בסוף, בסוף המדיטציה, כאילו כשהפעמון מצלצל אז הוא חוזר ל... זה טוב, לא? לא, לא. אתה יכול להוריד מהלכים כמה שאתה רוצה, אם אתה עדיין כל הזמן נמצא עם הנשימה. אם איבדת את הנשימה מתוך... שלווה מוחלטת, זה רוב הסיכויים בשלב הזה, זה עוד מוקדם מדי, רוב הסיכויים שפשוט איבדת את זה. תירדם, נו. תירדם, לא תירדם, זה לא משנה, אתה יכול להירדם, אתה גם יכול להיות כאילו עם עיניים פתוחות אפילו ולבהות, זה לא הכוונה, זה לא הכוונה כרגע, זה, יש איזשהו שלב הרבה יותר מתקדם, שאפשר אולי להגיע לזה, אבל זה אז נראה לגמרי אחרת. עכשיו, אנחנו צריכים, יש לנו עבודה, לא יעזור, צריכים להיות בנשימה. אחר כך יש עוד שלבים. אבל, אבל כמובן זה קורה, זאת אומרת, יום קשה או לילה קשה ואתה עושה מדיטציה ואתה, כן, אתה בסדר. לא אמרתי שגם על זה לא, לא, לא מוציאים להוריד. כשאני בבוקר זה לא קורה, בערב קורה לי הרבה פעמים. ברור, זה ברור לך מתי אתה בוקר, צריך עכשיו מדיטציה. עכשיו כן, ברור. מה? ‫הגוף שלך אומר לך לזו מהרוקר. ‫-שחה, תרחיב אותך. ‫-כן, כן. ‫-אני מרגישה שיש פה שני ערוצים, ‫יש הרבה. ‫יש את הנושא באמת של המדיטציה. ‫-כן. ‫ תהליך מאוד מעניין, ‫וכל מילה שאתה אומר פה ‫היא מאוד משמעותית לתהליך ולהמשכיות שלו. ‫ויש עוד, לדעתי, עוד ערוץ לא פחות חשוב, ‫שהוא benefit, שדברים עולים, ‫אתה יכול לטפל בהם, ‫לא בזמן המדיטציה, ‫אתה מקבל בתור מתנה ממש, לדעתי. כמו ויטרינה לנושאים בחיים שלך, שאתה צריך לטפל בהם בימים מעבורותי כן. וזה לדעתי צריך לעבוד במקביל. ככה אני כאילו, אני חושבת ש... זה גם לא קורה. כן, זה קורה. זה היופי של הדבר. באמת, אבל... כן. אבל... כן. אם זה... אתה רק כן. איזה ראש וקיר שרק אתה תעשה את הזה, אתה לדעתי קצת תהיה בלוף או בסיכוי. לא, זה מודל. גם לא יעזור, אומר... כן. זה לא, צריך אפילו. ברגע <laughs> שיש נהירות זה עולה. כן, כן, כן, כן. בטח, כן. זה מתנה ממה. אפילו כן, אבל שוב, צריך לרשום את זה רק, כאילו. זה גם אתה תזכור את זה אחר כך אם זה באמת חשוב. אבל עולה, ואת נותנת לזה לעבור. בטח. לא המקום, זה מחדד, לך איזה דברים האלו, איזה איך אתה מגיב, נגיד, להוראות, איך אתה מקשיב, איך אתה מיישם, יש מיליון נושאים של ההתנהלות. אתה את עצמך. רואים פסוק. זה מתנה נקית מהמדיטה, אתה רואה יותר, יש לך איזה משקפיים. אתה יוצר איזשהו מרחב. הרחקה כזאת. כן, מצליח? בדיוק, אתה מצליח לראות? עכשיו חלקנתם לי. טוב מאוד. לא, התחושה שלי לא הייתה זאת. אלא? התחושה הייתה שאתה צריך כמה שיותר, ואני גם אצליח. כן. די בקלות אפילו. כן. לגמרי, לגמרי להזיז הציד הדברים. כן. באמת, ו... בנשימה. וכל התובנות, ש... כאילו, וההערות, והמחשבות, לא, לא פה, לא ב-20 דקות האלה. דווקא פה זה כאילו, כל ה... אני יודע, ההשוואה לספורט או לזה, יותר סוגרת, זה כאילו, אני רוצה לעשות אחר כך אימון כושר, תעשי אחר כך אימון אבל פה זה השלב של ההרפייה, של השחרור, של ה... אני לא חושב שזה סותר. זה לא סותר. זה לא סותר, רק לא יש עניין ש... מקבל היילייטס, תנאים כאלה? ‫לקבל כאילו איזה מין... ‫-לא, אני לא מתעכב עליה. ‫זה שאתה קם בבוקר ‫עם זוכר חלום, והוא משמעותי, עבודה. ‫-בחלומות שלי אני לא זוכר אותי, ‫ואני חולם הרבה, ‫אבל אני לא זוכר. ‫שנייה אחת, ואני... ‫ואני בן שזוכר, ‫לא יודע, מה קרה לי לפני חמישים ו... ‫-טוב, חלום ומשהו. ‫לא, אז אני אומר, בסדר. ‫-בסדר, בסדר, מה אמרנו? זה נראה דווקא... נגיד, הפינוק הזה, נקרא לזה, לא להריס כלום, כלום. זה מאה אחוז, זה בסדר גמור. <שמע> ואצלם, כל אחד לוקח את זה, כאילו, למקום קצת אחר. לא, אין פה אה, אה, אה, פתרון בית לא, אני לא מתווכח עם זה שזה קורה לך. לא, לא זה לא קורה באלף עומס אבל שאני מנסה להגיע לא למצב הזה. זה לא קורה אני, אני רוצה לחבר, אני חושבת שאני מבינה מה הוא מדבר. ברור, גם אני שבקור, מבין. אנחנו אומרים לעצמנו, <laughs> תנסו כמה שיותר לפנות אור בין המחשבות. המחשבות הן עננים, תנו להם לעבור, כן. תשתדלו לא להתעכב עליהם. כן. ובזה, מה מנסה, זה מנסה כמה שיותר שיהיה לו שמיים <laughs> <laughs> פתוחים. כן. <laughs> בלי עננים שעוברים. כן. מצד שני, אנחנו מבינים שכל הזמן, אנחנו צריכים לקבל את זה שכל הזמן יעברו עננים ואז אנחנו יכולים להסתכל על הענן ולהגיד בי, לו ביי בי, ביי, תסתכל עליו, ולכן מחשבה מודעת, כי אנחנו כן. רואים שעובר ענן, אנחנו רואים אני חושבת, אולי אנשים שהם כבר במדיטציה מדהימה, הם לא רואים עננים שעוברים, הם במין ואקום <גיד> כזה שעוברים ענן גדול בין לראות ענן ובין להיכנס אליו אני רואה כשמגיעה מחשבה, אבל אני מסתכל עליה כמו על מחשבה. לא רואה את התוכן שלה. אבל לי אפילו לוקח כמה שניות להגיד, אופס, ברחתי למחשבה, זה בסדר. כמה שניות, זה טוב. לא, זה בסדר. מה שבת שבע תיארה, ככה אני הבנתי שהיא כבר... היא נכנסת לתוכן, אבל... לא, היא רושמת את זה כמו איזה הערת... למה זה לא חוכבא? הערה, הערה, הערת שוליים. היא אמרה שאת לעשות עשרים שעות בלי... אני אוהבת, אבל כאילו באמת עולים חומרים, וזה לא שאתה נכנס, לא צריך להיכנס. אבל אתה רואה את זה כאילו, ואז אתה... אבל בשלב יותר מתקדם, צריך להסתכל על זה כמו למחשבה, ולא לתוכן שלה. זה... זה לא, אתה יכול להגיד שאתה רוצה, אבל זה, זה מגיע אולי יותר מאוחר. אבל יש לנו 24-7, פחות, פחות 20 דקות-7 בשביל כל הדברים האלה, בזמן המדיטציה, מגיעה מחשבה, בהתחלה אין ברירה, אני מסתכל עליה, אני מנתח אותה, אני, אני, אני, אני נהנה ממנה, אני סובל ממנה, כל הדברים האלה קורים עד שאני יוצא ממנה. אחר כך... כמו שצליל, אני לא, אני משתדל, שוב, אחר כך, לא להתייחס למקור שלו ולא להגיד זה אווירון או זה תרנגול או זה זה, אלא יש פה צליל, אני לא מתעלם ממנו, אבל אני מתייחס אליו כמו אל צליל וזהו, <coughs> ואותו דבר, אל תחושות בגוף, יש תחושה וזהו, אותו דבר, יש מחשבה וזהו, מחשבה. היא מחשבה, אני לא מתעלם ממנה, אם היא מגיעה שתגיע, אני גם יודע שהיא תלך, אם אני מנסה להתבונן בה, כאילו, מה שקורה זה שככה או ככה אני מזדהה איתה באיזושהי צורה. ואני כבר עובר למוד של מילים. מוד של מילים, שוב, כרגע אין בזה שום דבר רע, אבל אם אנחנו משתמשים בו כרגע, רצוי להשתמש בו באופן מכוון לנשימה. זאת אומרת, אם אני, קשה לי להתרכז בנשימה ועוזר לי שאני אומר לעצמי זה פנימה, זה החוצה, זה פנימה, זה החוצה, זה בסדר גמור. אחר כך, גם את זה לא צריך, אבל אנחנו לא צריכים לנסות לקפוץ. אנחנו צריכים לראות שחלק מהזמן שאנחנו נמצאים במדיטציה, אנחנו עם ה-attention על הנשימה. ולאט לאט אנחנו צריכים לראות איך שהחלק הזה הולך וגדל והחלק של היתר הולך וקטל באיזה קצב? כל אחד, אני לא אגיד לפי הקרמה שלו, אבל כל אחד לפי איפה התחיל איתו, כאילו יש אנשים שהם מטבעם הם קצת יותר שקטים אז אצלם זה הולך יותר מהר, יש אנשים שהם יותר... אה, אה, אה, מחשבות, אז זה הולך קצת יותר לאט, אבל זה לא משנה. אני שאני הלכתי לריטריט הראשון בחיי, שאפילו לדעתי אני הייתה מילה ריטריט, אז זה היה נורא מלחיץ, לא כלום. לא לאן את הולכת. והרבה, בסוריה לדבר, זה כל כך אותי, אז לקחתי ביום ריטריט, ובלילה כדור שינה, אחרי יומיים לא שאלתי? כן. אז לא היית בשאלה לשון לא, הוא לא היה בסדר. אסור לדבר. בסדר, ככה זה בריטריט, אבל לא אמרו לך כנראה. אוקיי. טוב, אם לאף אחד אין שאלות, אז אנחנו... על מה, על הריטלין? לא, זה רק בעצם. על כל דבר. כן. נורא, נורא. נורא בטח, אבל ככה לא מגיעים לריטלין. ומישהו, אני מכיר מישהו שהיה בורח כל ערב והולך לעשן, כאילו, מאחורי ה... אה, ברור. כן. כן, אז... תביאי לי כזה. יש שם כאלה? זה לא, אין בואים לא, זה צריך לבוא, אתה צריך לבוא. אה, אתה מצחיק. כן. בצורה אחרת, והריטרית, כפי שהיא מתארת אותו גם. נשמעת לי, זה עדיין לא היה משחק. לא, אבל תובנה, איך עושים את זה, זה מאוד מתון, זה מאוד לא קשה. יש המון מנורכה, והם זה היה עוד איך זוכרים, שהם רק באו ארצה לא יודעת איך הגעתי, זה שעה, דרך הילד. לא, זה קל, זה קשה. כן. התובנה זה מאוד מאוד, יש לך ואתה ישן בבוקר וישן אחרי צהריים, והולכים לישון מדינה, אתה פשוט נח. חלק גדול מהבן אתה פשוט נח. בית הבראה. ומאכילים אותך, והכל והכל. ויש את הישיבות וההליכות. בית הבראה בלי לדבר. לא מתעייפים או במנוחה שם? מה זה? כן. מי שלא רגיל, כן. ברור.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 אה, סיפרתי ש... את זה? סיפרת אחד ושאלת ורצ... אם רוצים לדבר או שיספר עוד סיפור אה, היה, yeah, כן, עוד שני סיפורים אפילו, אבל הם סיפורים קצרים ככה יחסית, הם לא... אבל אני אספר אותם כי הם נחמדים פשוט והם גם... Uh... סיפור אחד זה על... אתם uh... בטח מכירים את זה, שלושה, עוד? שלושה סיפורים בעצם יש לי, כלומר אז אחד זה על, על uh, מישהו שחלם בלילה, כמו הסיפור על הגשר, אבל הוא חלם שמחוץ לכפר ישנו נזיר ויש לו יהלום נורא גדול. אז הוא יצא מחוץ לכפר, היה שם באמת עץ גדול כזה, למטה יושב נזיר כזה בסיכול רגליים, עושה מדיטציה, חיכה שלא לגמור את המדיטציה ואומר לו, שלום נזיר, אני חלמתי חלום, חלמתי שיש לך איזה יהלום נורא גדול. אז הנזיר ככה מפשפש בתוך ה... יש לו שקית כזאת, אתם יודעים, כזאת צהובה, מפשפש בתוך המסתכל וזה, ואומר, אה כן, הנה, מישהו נתן לי את זה, אתה רוצה? הוא אומר, אם אני רוצה, בטח שאני רוצה. קח. טוב. שמח והטוב לב, הוא הולך הביתה ולמחרת הוא שוב פעם בא לנזיר. אז הנזיר אומר לו, זהו, אין לי יותר, יהלומים שלי נגמרו, היה לי אחד וזהו. אז הוא אומר לו, לא, לא, אני לא רוצה, אני רוצה שתסביר לי, שתיתן לי את היכולת לתת את הדברים שלי בצורה הזאת שאתה נתת הטייל. אז זה סיפורך. אז יש לי משהו להגיד על זה? כן? כל החוכמה תרצה את זה שילדה בת שמונה, סבתא מבוגרת, ושורלת לתחת לבסוף דירה חדשה אנחנו ממהרים, אבל לא... ילדה בת שמונה, סבתא מבוגרת, ושורדת אחת נכנסות לדירה חדשה וריקה בסוף שבוע קרוב. האם יכולים לעזור לה? מיטות, תרגילה, ספה, ארון גדים, שידה, איזון, טלוויזיה. מי שיכול לעזוב שיגיד. מה? סבתא? זו ההודעה היחידה. יש לה הודעה היחידה? טוב. טלוויזיה כבר נותנת. יש עוד ידיעות חשובות? כן. תעשה את ה... בסדר? כאילו... אוקיי. אני אשלח אוקיי. את זה, אני אוקיי. אשלח את זה ברוסאפ. נשלח את זה, אוקיי. זה ברוסאפ. כן. זה יהיה אה, לו כתוב. בדיוק. אוקיי. נזכור אוקיי. אה, מה יש שם. ועוד סיפור אחד שהוא קצת, קצת דומה אוקיי. לזה. זה סיפור על איזה... דרך אגב, בסיפור הקודם היה צריך פשוט להגיד אוקיי, אז תגיד, בחזרה. אם אתה רוצה לדעת תמורת היהלום, אני מספר לך איך. זה פתרון שלנו. הוא בכלל לא העריך את היהלום, אז לא היה שום סיבה להגיד את זה. לבקש אותו בחזרה, כן. רק בשביל זה אותו, שואל. כן, אבל אתה לא... זה הוא צריך להגיע לזה. אבל זה להתחיל לתרגל מהסוף, כאילו. זה לא פשוט. והסיפור השני זה סיפור על איזשהו גורו אחד שישב לחוף הנהר ככה וגם כן כמובן מתחת לעץ ובא אליו איזה איש עשיר אחד ונתן לו שתי פנינים כאלה גדולות ככה כמו ממש ברומבילות וה... והגורו נורא היה מבסוט והוא שיחק איתם ככה ו... ו... פיץ אותם וזה, ואז הוא זורק אחת לתוך הנהר. אז ההוא קפץ, ואמר, מה זה? מה עשית? זרקת את זה לנהר, אתה יודע כמה שזה שווה? הוא אומר, לא, לא, זה בסדר. אני יודע איפה היא. אז הוא אומר לו, איפה היא? איפה היא? אז הוא אומר, שמה, וזורק את השנייה. <laughs> <laughs> והסיפור השלישי, גם כן על גורו, יושב לו גורו, אותו גורו, לשפת הנהר, ו... והיה לו תלמיד, תלמיד צעיר, למד, השתלם, ואחרי כמה זמן קצר, נגיד בהודו חמש שנים, משהו כזה, הוא אומר לו, תודה רבה, גורו ג'י, אני חושב שהבנתי פחות יותר מה שרצית ללמד אותי, ואני יוצא לש... לשוטט בעולם וללמוד מעוד כל מיני גורויים. יוצא לדרכך, ברכתי איתך. אחרי עשרים שנה הוא חוזר, מישהו, אני יודע, כבר היה בן ארבעים, והגורו, קשיש, בן שישים, הוא אומר, שלום גורו ג'י, זה לא סתם הוא, קוראים לו צד גורו. צד גורו זה הגורו שבעצם הכניס אותך לעניינים. זאת אומרת, זה הגורו, הרוט גורו, מה שנקרא. הסדגורו, תמיד תישאר הסדגורו שלי, ואומנם הייתי ולמדתי, אבל עדיין אני זוכר את דברים שאמרת לי. הוא אומר, נו, בוא, שב פה לידי, תספר לי מה היה, מה עשית, מה למדת. הוא אומר, או, למדתי כל מיני דברים. בין היתר, למדתי איך ללכת על המים. אז הוא אומר, למדת איך ללכת על המים? הוא אומר, כן, אתה רוצה שאני אראה לך? תראה, אתה בטח רוצה נורא להרוג. אז תראה, איזה בן אדם. קם, ומתחילה ללכת על המים, מגיע לצד השני של הנהר, אומר, או! וחוזר. אומר לו הגורוף, באמת כל הכבוד. אבל אתה יודע, פה, שתי דקות מפה, יש פה איש אחד עם מעבורת. אתה עולה עליו עם רופי, הוא מעביר אותך את הנהר ומחזיר אותך אליו. כן. <laughs> זהו. אז... מי שחושב שכוחות אל-טבעיים זה המטרה של הסיפור, אז הוא די טועה. אז מזכיר לי שהיינו לפני שבועיים, בסוף שבוע, עם איזה זוג חברים אנגלים שלנו במצפה רמון, והבחור, שהוא בחור רגיל לגמרי, לא זוכר לא באיזה הקשר, סיפרתי שאני מנסה לעשות מדיטציה, הוא סיפר שלפני שנים, לא עכשיו, לפני שנים הוא היה הולך לרופא שיניים ומכניס עצמו ללדיטציה לפני זה כדי לא לקבל זריקות, כי היה לו שיגעון שהוא לא רוצה לזריקות. כן. כן. לא, הסתכלתי עליו ככה. אבל זה ברור לי שזה נכון, שזה אמיתי, שזה קרה. יש לך פה דוגמה. כן, אחלה, כן. גם אתה מסוגל, כאילו, זה, זה, זה, זה, זה נשמע לי מוטרף. מה, במקום לקבל זריקה, אה, כן? לא זריקה, לא, לא, לא אני לא חושב אפילו, אני נותן לו שייתן זריקה, <laughs> אבל אני עושה מדיטציה, כאילו, על זה. הוא לא פוחד. היה זמן שסבלתי גם עם הזריקה, זאת אומרת, כי זה היה מפריע לי נורא, כאילו, היה, הייתי ממש, היה לי... ויברציות מזה, כאילו, זה לא הכאב עצמו, אלא זה שקוטחים בשן. ‫בכל זאת. ‫-הרעש. ‫-אבל הוא היה מקבל טיפול שורש. ‫-כן. ‫הוא אמר שזה, שזה לימוד די ארוך, ‫זה לא שזה בא לו בשנייה. ‫כן, אז, כן. ‫שחלק כן. מהלימוד היה כן. להיכנס ‫לאיזשהו סוג מסוים, ‫הוא לא קורא לזה בכלל מדיטציה. ‫כן, כן, כן. ‫סוג שלי... מסוים של איזשהו... ‫זה <תנות> תקות, התתקות. <תנות> ‫-כן, כן. ‫-ושהוא היה <תנות> גם סופר. ‫-כן. ‫-הוא אמר שהוא היה סופר. עד העשרים ובחזרה. אבל אם באמצע הספירה, הוא היה מפסיק? הייתה בעלו מחשבה, אני לא זוכרת פה, אבל הייתה התחלה. כן, כן. לפני זה היה איזשהו תרגול לתרגל שיעורי נר, אני לא נכנסתי. כן, כן, כן, כן, זה הכל טכניקות. מדיטטיביות, כן, כן, אבל... זה uh, מדיטטיביות, כן, זה היה המטרך... ממוקד מטרה... כן, לא אבל לא שהוא לא השתמש בזה לכל אחד. כן, כן, כן, כן. וצורכי לא כן. לקבל זריקות, כן. זה יגידה. ‫הדהמתי שזה באמת... ‫-זה דקה שיניים. ‫אתה צריך שיניים כל יום פעמיים. ‫-צריך להדעת טבעית, ‫כלומר, זה מאוד דומה, ‫שמשים. ‫-זה הרבה יותר רפוץ מאשר זה... ‫כן. ‫-כן, אבל זה דקה שאתה עושה נשימות, ‫זה תינוק, אתה מצליח לנטרם כאב. ‫אין כאלה, זה אפשרי. ‫-אני קראתי באיזשהו מקום ‫שבאמת אחד העניינים ‫הכבדים ביותר שיש לאדם, ‫זה נגיד הכסף שאתה שים אותו ‫בבידוד ללא... נכון, נכון, תהיתי, אני סתם נזכרתי על זה במזירים שלנו לוקחים במערות, כן, זה בעצם לא מקביל ל... כן, בטח, כן, אבל שאלה איך אתה מתייחס לזה? הם באים לשם לרצות, כן, זה בגלל שאם אתה בכלא או בצינוק ואתה חושב שאתה לא צריך להיות שם, אז אתה סובב, זו שאלה איפה מפתחות נכון. לא, לא, אני אומרת, השאלה היא אם זה, כלומר, זה ניתן, כלומר, זה... יש אנשים ש... שמתבודדים ונהנים מזה? כן. שמאוד נהנים מזה. כן. ספר נורא יפה של מישהי, ש... חלקים שלהם מאוד הסתבכו, והיא הייתה ספירה, עשרים ומשהו שנה. היא מודה שהיא התוודה על הבריזם. כן. פעמים מביאים אותה וקוראים ביטוי תימה עלינו. והיא מספרת איך היא שינתה צורת מחשבה. ‫בין להיות כלואה ביתה, ‫לבין המחשבה שהיא... ‫היא התבודדת, כן. ‫ לאט היא מרביץ, הצליחה להיות בן אדם נורא שמח, ‫ואחרי זה היא הקימה בכלא ‫נמצא כזה בודהיסטים, ‫ולא הייתי כבר, ‫היא סנגה. ‫וגם מקהלה וכל מיני דברים. ‫איך זה שינה לה את כל ה... ‫גם הייתה בינם עם המורים המורים. ואיך היא שילטה מתוך אית ארגון, איך היא רוצה לצוף זה, כמו בספר אדם מחפש משמעות שלו. נכון? נכון, כן, נכון. כן, אבל הפתרון שלו הוא אחר, כן, אבל גם כן, זה עניין של איך אתה מסתכל. אתה מסתכל על הסיטואציה, זה לא הסיטואציה, זה אף פעם, אף פעם זה לא הסיטואציה. זה תמיד התגובה שלנו <coughs> בעצם לסיטואציה. <coughs> זה הזכיר לי סיפור אחר. <שלה> שלא קשור, אבל זה נזיר טיבטי שאחרי עשרות שנים בכלא הוא השתחרר והגיע לדלילה למה והוא ראיין אותו, שאל אותו ככה איך היה וזה, אז הוא אומר היה רוך, זה היה ארוך, זה היה מייגע ופעם אחת כמעט נשברתי כי כמעט התחלתי לשנוא את החבר'ה שיינו אותי אם יש, אתם הרי, תהייתם הרבה במזרח. איפה? איפה במקומות של... כן. אני איפה. אמרתי שאני אה, אמרתי. איפה אתי ביחד זה יהיה לה. הייתם בתוך... סביבה שרובה מתרגלת. כן, במיוחד כן, בקרובה. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, ואז בעצם יש לנו שפה משותפת לכל האנשים. גם אם יש לנו שפה אח. שונות, כן. זה מאוד משפט. כן, כן, טוב, כן. טוב, נכון. כשאתה הולך לעירייה. כן. נכון. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אלף, גם בהודו גם יש עירייה ויש שם שחיתות ויש שם הייטק <laughs> ויש כל מה שאת רוצה. הסיטואציה שלכם בתוך תהיו. כן, כן, תשמעי, זה משנה... זה נורא עוזר. כן. נגיד, בבורמה, את יודעת, כל ילד מגיל שלוש לומד מדיטציה, בבית ספר. הם, דרך אגב, הילדים של המנזרים לומדים בבתי ספר רגילים את... עד אחת, ובאחת הם הולכים למנזר. אבל כולם מגיל שלוש לומדים מדיטציה, וכולם עושים מדיטציה, זאת אומרת... מה? לא, לא, לא, לא, לא, בבורמה, כן. דורמה זה המכה של המדינה. אבל, אבל... ואיך הם נראים? הם שלווים, הם שלווים. הם לא מורדים? הם בגיל ההיתרו, לא? לא רואים, הם נראו במדים, על אופניים. אני יודע, בכלל, בכלל, שמה את אומרת, מה זה מרד? מרד זה להשתרק לצד הלא נכון, כאילו. זה חברה מאוד מסורתית בסך הכל, אז... אבל חוץ מזה, אני לא יודע, האמת שאני לא יודע, אבל... מה? לא שם היה מאוד אכזרי, הוא השתפר קצת, הוא היה נוראי. אני יודע, כן. מה זאת לא מרדו הם כן מרדו. אבל גם נגיד הטיבטים, גם נגיד הטיבטים, זאת אומרת, אז אמרה לנו איזה מורה פעם, שאם אצלנו הרגשות זה מ-1 עד 10, אז אצל הטיבטים זה בערך מ-4 עד 6, זאת אומרת. פשוט אין להם את כל הדרמה. מה? קנדה זה גם? אוסטרליה, כן. באוסטרליה בכל אופן, לפי הילדים שלנו זה ככה, זה פחות יותר, כן. כן. No כן, הכל בסדר, ו... טוב, כן, גם... הטיבטים, הם לא... הטיבטים, אתה לא להגיד עליהם שהם באיזה מצב פוליטי מסעיר. רגע, אבל אתה אומר מ-4 עד 6, ואתה לא אומר מ-4 10. לא, לא, אי לא... לא, לא, לא לא אפשר, אין כזה דבר, אין כזה דבר. אם אתה מגיע לעשר, אתה גם תגיע לאפס. זאת אומרת, זה, זה, תמיד יש איזושהי קורלציה, אה, קורלציה בין אה, שיא העושר שלך ושיא הסבב שלך. אין, פה באמת אני חושב שאין שום מנוס מזה. זאת אומרת, אי אפשר להיות מחמש עד עשר. אין כזה דבר. אנחנו רופאים. יש לנו חבר שטוען שהוא כן, אבל הוא לאט לאט... אייל. אני אוכיח לו שלא. אם מצליחים לצמצם את הסבל... כן. מה? אם מצליחים לצמצם את הסבל... ‫הנכאורה נשארים יותר ב... ‫-כן. ‫-אבל לא, לא, לא, אני רוצה... ‫אני לא אומר כל הזמן רושם. ‫לא, לא, לא, אז בוא, ‫אני רוצה באמת לעשות סדר, ‫זה חשוב. ‫ את ה-1-0 עד 4. ‫לא, לא, לא, אז בוא אני אגיד לך ‫איך אני רואה את זה, ‫לא אומר שזה נכון, אבל... ‫אם אנחנו כרגיל עובדים ככה, ‫כשאתה מגיע להבנה יותר עמוקה נגיד, ‫אז אתה עובד ככה. ‫ו... אם אתה לא יודע מה, דלי למה, אז אתה ככה. אבל ככה זה אושר. זאת אומרת, זה אושר מסוג אחר. זה אושר של שקט. אם למשל אתה, נגיד, נגיד שאתה עושה מדיטציה, ויש לך בתוכו חלק שהוא שקט גמור, יש בזה אושר. ושוב, הגדרה של אושר בבודהיזם, זה היא מאוד פשוטה, היא חוסר סבל. זאת אומרת, הטענה היא שיש לנו כל הזמן את כל הדרוש בשביל להיות מושב. לא צריך לעשות בשביל זה שום דבר, רק להפסיק. אבל למה אתה לא קורא לזה עשר? זה אותו דבר. אני יכול לקרוא לזה עשר, אבל אז מה, איך תקרא לזה, אחד עשרה? למי שמעל... תשע עשר. לא, לא, לא, אז אני אומר, זה לא העשר של האקסייטמנט, זה לא העשר של האופוריה. אז אני אומר, זה לא פסגה, אבל לפני רגע אומר שעושר זה אי-סבל. אם אתה מצליח... כן, אבל העושר הזה כרגיל, כאילו של נגיד של שאנחנו מתייחסים אליו כעושר בצורה רגילה, אתה צריך להיות באיזשהו הייפ, באיזה אקסייטמנט, אחרת אתה לא מרגיש באמת, אתה מאושר, נגיד, כן, שאני יודע מה, שה... הסיטרליזם היא מילה אחרת. זה כמו כדורגל. זה כמו כדורגל. אתה לא יכול להתלהב, נגיד אני או אתה לא יכול להתלהב מהנצחון. אני מתלהב, כל עובדן, חושים. חושים, חושים, אם אנחנו נצחים את ומתבאס עד תחתית הכלות הם תל אביב. אם מפסידים לסכנין. לא, זה לא, זה כבר לא... זה מינוס, זה במינוס. שעה 4 עד 6 זה להיות תיקו כל הזמן. לא, אני אביש לשטויות. לא אכפתים בית"ר סכנין. לא, תיקו. לא, לא, לא תיקו. זה יכול לעניין אותך, אבל אתה לא מזדהה עם אף קבוצה. אם אתה... קונסואר של כדורגל. אני יש זה אותו דבר, זה היה... אותו דבר, זה היה... זה אני יש לי דרך להיות תמיד מאושר, כי אני תמיד, אני אוהד של מי שמנצח. היה ברצלונה ריאל מדריד השבוע, לא אכפת לי, מי שיותר טוב, סבבה. לא, מדברים פה על עובד. בסדר, אבל אתה לא, אבל אתה לא, אבל אתה, אני אוהד. אבל לא מאושר לא כמו אוהד של ברצלונה, שסבל בשנה שעברה כשהיא הרשידה. לא יעזור. אבל יש שאלה אחרת. כן. מחזירה אותה אני גם חשבתי שלהיות ככה, באיזשהו מקום, כאילו, בוא נגיד שקשבתי... במערב אתה לוקח איזה סיכונים בחיים, כן, כי יכול להיות להם תמורה, היי מסוים. כן. אז הרבה אנשים אומרים לי, אבל אם נניח את לא רוצה לקחת סיכון, אז את מוותרת. אז לוקחים סיכון כדי לפעמים להיות בהיי ולפעמים להיות בדאון. כן. אז מה שאתה אומר שהאנשים האלה שהם חכחה, כן. אז הם מוותרים על הרגשות העזים <אז> בשני <אז> לא על הרגשות, <אז> על ההתרגשות. על ההתרגשות. זה שני דברים שונים. כן. <אז> וזה נכון, אני מודה, כאילו, אין לי שום, אני לא מנסה לעטוף את זה בשום צלופן. זה גישה אחרת לכם, ואני בפירוש אומר שאנחנו אה, אה, מסתתפים על הדברים בצורה אחרת, זאת אומרת, ואני, ואני, ואני מודה, זאת אומרת, את יכולה, אפשר להגיד שחיים בלי סבל זה לא שווה את המאמץ, זאת אומרת, אני מוכן לסבול, אני מוכן לסבול בשביל להיות מאושר כאילו. זכות זכותו המלאה של כל בן אדם. צריך לעשות חשבון, חוץ מזה שאני יכול להבטיח לכם שלא תפסיקו לסבול מחר וגם לא תפסיקו להיות מאושרים, כאילו מחר ביחד. לאט לאט ותמיד, באופן תיאורטי, תמיד אפשר להפסיק, זאת אומרת, כי אף אחד לא מחזיק אתכם באוזן. כשתרגישו שדי לכם, אז תפסיקו. זאת אומרת, אם אתם מרגישים שזה יותר מדי טוב, <laughs> או, או, או, או, או פחות מדי רע, או פחות שר, מדי טוב, שר. ותוחה, כן. לסבור, אבל ומה? מרגלית אני מוכרחה להגיד כן. לך משהו על, על, על העניין אחר. של על הסיכונים אז בכלל הוא לא מחייב אה, העניין הזה של ההיי והלא בעניין של לקיחת סיכונים אני עכשיו לקחתי על עצמי משהו בגילי המופלג ואני התחלתי כן. ללמוד סולפג' בחיים לא ניגנתי לא ידעתי תווים ואני יושבת כל יום ולומדת ואף אחד לא ידע אם הצלחתי או לא, במקרה, לא יש כאלה שגם לא קוראים אני שרה במקהלה, וזה שלי, זה משהו עם עצמי, אני והאיברס שלי, הוא בתוכי, ותאמיני לי, שעות אני יושבת כל יום, אני נהנית מההתמודדות. וסיכון, כי יכול להיות שאני לא אצליח, וזה יהיה בושה וחרפה, ואני אמשיך ללמוד מהיוטיוב ומהקוראליה ומאיפשהו, אבל לא, אני יושבת, ויושבת, ואני קצת מתקדמת. זה מתקדם שאני לקחתי סיכון של בושה, של חוסר הצלחה. את דוגמה גרועה. למה? כי אני הסתכנתי בחוסר הצלחה. כי אין לסיכון. למה? למה את אומרת? אני אמרתי לך את זה לא כמו לקחת סבל, לעשות משהו שיכול לגרום לך כאבי לב נוראים, או לעשות משהו ש... יש אנשים שפתחו את זה עם כאבי לב נוראים. אפשר לקחת... לא מללמוד סולפש. לא סולפש, ללמוד לנגן אנשים לא לוקחים דברים בצורה כזאת, על זה אני מדברת, כל דבר שאת עושה, את יכולה לקחת אותו ככה ואת יכולה ככה. בסדר, אני גם צוחקת אז זה לא משנה מה זה, זה במקרה... לקחת, זה יכול להיות כל דבר. כל פעם שאני בהופעות ויש לי לחץ ואני אני אומרת, ברוך השם שאני לא מנתחת, אף אחד לא ירוד מזה, אז אני אתאם. זה יפה מאוד. לא נכון. אז את לא משעבדת את עצמך לתוצאה? כן, בטח. אף אחד לא התאבד בגלל שהוא לא ניתח טוב. מכישלון אישי, אנשים, לא משנה... אבל מישהו התעוות בגלל שהוא לא קיבל שלושה כוכבי משלם. נכון. שהוא לא קיבל יותר גרוע את הצלפיים האלה. זה יותר חשוב. בכל תחום משלם מגיע, אתה רואה אחת שבילה לא קיבל קפצת בלי יבלת. כן? כן, זה... כן, זה עניין אישי לגמרי, זאת אומרת, יש מישהו שהוא יזייף בתו אחד במשך הזה, והוא אחרי איזה שבוע לא ידבר עם עצמו. בדיוק, הייתה לי תלמידה יפנית שהייתה לתות אחת, וכמעט התאבדה. אני חושב שאת התכוונת... השאלה שלי היא נכון. כן. של מהיום הראשון שהיא התחלת אותי. נכון. כן. גם של נועה בזמנו, גם של צוין ושל כולם. כן. שתובעי אנחנו גם אנשים שצריכים חשובים להרחבה. אני חושב שגם מה שהתכוונת, ההבדל אצלך זה כאילו אם זה כן בפומבי או לא בפומבי. לא, לא, לא בכלל לא. לא. התכוונתי על, דוגמה... התכוונתי על סיוטים נוראים שעוברים אנשים שהולכים סיכונים. ושהם ייפצעו, שהם... לא, אז אני לוקחתי את זה אפילו עוד נקודה, אם אפשר להגיע למקומות מסוימים בלי לקחת סיכון, כי ברגע שיש הרחקה, כשיש אין את הסיכון. אבל זה לא סיבה לא לעבוד. או להשתדל, או לזמן. וזה מאוד קשה. נמצא את המקום החדש. כן, באמצע זה זה לא מתכון לאי שאיפה או לאי עשייה, זה מה שאני אומרת. זה רק מתכון אוי, טוב. זה עשה לי ממש טוב. טוב.